Pada saat ini Kita berada di dalam kitab An-Nasar al al-Dinia Bismillahirrahmanirrahim Abdullah bin Agha Haddad Rahimahullahu ta'ala Kita masih berada di dalam Penjelasan-penjelasan yang ada sangkut bautnya dengan sadaqatul tatawwu serta menghadapi orang-orang fakir miskin al-syekh al-musannif rahimahullahu taala wa min al-mazmum al-mahdzur ta'yir al-fuqara bi faqrihim Wasdhqaruhum liajlihi dan dari perbuatan yang tercelah serta terlarang menjelekan dan mencaci maki serta menghina kaum fakir miskin. Jadi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menghina menjelekkan atau mencaci maki orang-orang yang ditakdir oleh Allah mendapatkan kehidupan yang melarat karena kesemanya itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala serta sifat fakir bukan merupakan sifat yang tercela. Hanya orang itu kalau kebetulan tercoba dengan sifat melarat atau sifat fakir hendaknya dia berusaha bagaimana mencari jalan keluarnya agar dia selamat dari sifat fakir. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang fakir itu sendiri tentu dia tidak salah. Dan sifat fakir itu bukan sifat yang tercela. Maka kita tidak boleh mencaci maki kita juga menghina orang-orang fakir miskin. Malah sifat <tuh> fakir atas sifat miskin itu merupakan syaarul anbiya wa haliyatul asfiya nabi nabi rata-rata dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bersifat kurang di dalam dadun pilihan nabi atau rasul yang diberi, diberi kekayaan oleh Allah Swt hingga diceritakan wajah, yaitu Nabi Sulaiman Alaihissalam. Nabi Sulaiman itu ya Nabi, ya Rasul dan ya Raja. Tapi umurnya rata-rata Nabi-Nabi dan Rasul ditetapkan oleh Allah Swt dalam kehidupan yang kurang. Memang mereka tidak suka dunia, mereka zuhud di dalam soal dunia. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ditawari oleh Allah Subhanahu Wa Taala gunung menjadi emas tidak Biarlah dalam kehidupan miskin. Maka seringkali tidak mempunyai bahan makan, tidak mempunyai apa yang harus dimakan Ada kalanya sampai tiga hari. Tidak makan Jadi dalam keadaan yang demikian nah Maka sifat fakir Bukan suat tercelah Maka kita tidak boleh menghina orang yang sedang Ditakdir oleh Allah fakir Begitu juga Beberapa Ulama, beberapa awliya Ditakdir oleh Allah Sedemikian lupa Termasuk Al-imam syafi'i Allah ta'ala Masih kecil Dalam masa belajar ilmu Mengaji ilmu Sampai membeli kertas untuk Menulis pelajaran Tidak ada Terpaksa menulis pelajaran Ilmu yang dia terima Pada tulang-tulang ini tulang-tulang hewan Bekas dimakan orang dan sebagainya Itu yang anda ambil Untuk dia tulis Sampai bertumpuk di rumah, Karena akan membeli kertas, tidak ada uang. Tidak mempunyai. Apa itulah keadaannya, Mamsafi. Bagi juga ada seorang namanya As-Shirazi. Ulama besar. Dia punya pakaian hanya satu. Kalau pakainya diangkat, diataskan, bawah kakinya tambah Kalau dipakai bahkan jadinya tampak tidak boleh pakai maknalah bukan sah, termasuki termasuk awliyullah, nabi kita kahdan. Jadi sifat fakar adalah termasuk syiar ambiyah dan haliyatul asfiyah. Malu dalam hal ini orang kadang-kadang bertanya mengapa Nabi Muhammad saw di dalam doanya bertawud atau berlindung pada Allah SWT dari syarat fakat Allah mina allah bikarifakat dalam hadis yang lain minta kecukupan Allah mina sekolah rina artinya fakar itu ada fakar yang sangat tidak baik hingga menjuruskan orang itu kepada naudzubillah subhanahuwataala karena Nabi bersabda kadal fakar al yakuna kufur Hampirlah ke, kefakiran itu menjurus kepada kekufuran ke, menjadi kepada orang kufur. Jika fakar selalu ingat pada Allah, fakar yang biasa, nah ini adalah fakar baik. Yang disebut biasanya dia miskin. Maka Nabi Muhammad menja'a, Allahumma ja'ali miskinan wa fil fi zubratil masakin. Jadi menghina, mengecek, mengecek orang fakir ini adalah larangan dalam syarat agama Allah Subhanahu SWT Malah secara keadaan orang Ada kalanya orang yang menghina orang fakir Kemungkinan orang fakir menjadi kaya yang menghina dibalik oleh Allah menjadi riski Ya inilah keadaan-keadaan risik Jadi sifatnya para awliya, halia itu sifat kebagusan. Jadi halia itu sifat kebagusan. Jadi sifat kebagusan keindahan. Waltaqaburu alaihim walistihaanatu bihim walistqafu bihakhim wataqdimul aghniail adzunya alaihim. Fakullu dalikah kesemuanya itu. Jraimul mahzura. Pahangar min. Persombong terhadap orang fakir dan menghina orang fakir, meremehkan orang fakir dan mengutamakan orang yang kaya terhadap orang fakir cara dunia itu adalah dosa-dosa yang dilarang oleh syariat agama Allah. Jadi kita memuliakan orang itu bukan karena kayanya kita memuliakan orang karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala toh Allah sudah berfirman inna akramakum 'inda at atqakum sesungguhnya orang yang termulia dari kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang sangat takwa jadi kalau orang itu sangat takwa, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu dimuliakan oleh Allah. Itulah harus kita muliakan. Dan itulah betul-betul orang yang mulia. Bukan orang mulia karena kayanya, karena keduniaannya. Maka kita pun memuliakan orang jangan karena kekayaannya, jangan karena keduniaannya. Malah Nabi Muhammad SAW, alaihi man akrama ghaniyan li ghina Zahabah sulsat Barang siapa memuliakan orang kaya, karena kekayaannya hilanglah dua pertiga keagamaannya. Jadi kalau orang memuliakan orang, karena kaya, orang yang memuliakan itu merosot sudah keimanannya, merosot jiwa keagamaannya, malah sampai dua pertiga. Kita memuliakan orang kaya bukan karena kayanya tetapi kita memuliakan orang kaya itu kalau dia murah, romant, suka dan dermawan membantu fakir miskin, bantu bangunan bangunan Islam dan sebagainya itu kita muliakan, kita hormati karena amal perbuatannya, karena kemurahan nya, karena dia suka memperjuangkan akal maulad dengan hal hal bukan karena ke kayaannya itu nah, di sini. Maka laki-laki dan perempuan Dari kaum muslimin Harus betul-betul mengetahui hal demikian ini Jadi Mengutamakan orang kaya Karena kayanya Terhadap orang fakir Itu adalah perbuatan yang dilarang Oleh agama Allah Subhanahu SWT Kemudian Orang itu walaupun Dalam keadaan fakir Jangan menunjukkan sifat hina Ini juga begitu Seorang yang ditakdir oleh olah, olah fakir Itu jangan menunjukkan dirinya sifat hina Ya sifat biasa saja Anggap orang fakir Tidak mempunyai uang sama sekali Tidak punya apa-apa Makan biasa Jalan gembong di jalan istirahat. Jalan biasa saja Yang gagah begitu. Jangan menunjukkan orang Begitulah sebab kita semua nujukkan sifat baik. Nabi ya, Alimamul Shahafiah, wabarakatuh, taala, dalam syairnya, "Walaturiyannan nasa illa tajamulan, nabi kadhahrun aujata khalilu." Ada seorang syair yang mengatakan, janganlah kau tampakkan pada manusia kecuali yang baik parasnya, sifat badannya, keadaannya. Tunjukkan yang baik, yang gagah. Jadi jangan kita menunjukkan kepada orang itu fakir, tidak boleh kita menunjukkan orang eh apa menunjukkan diri kepada orang kita ini sangat fakir, melarat kita tunjukkan susah kita, melarat kita, butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Nabi Yaqub alaihissalam waktu mendita susah, sedih karena anaknya atau putranya Nabi Yusuf alaihissalam tidak ada Nabi Yaqub tidak menyiapkan susahnya kepada manusia Tidak melaporkan Susahnya kepada manusia Tapi apa kalau Nabi Yaqub Ini askubassi Wahusni ilallah Saya melaporkan Mengeluhkan sedih dan susaku Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah jadi Siapa sendiri yang ditakdir oleh Allah Menjadi orang fakir Miskin, tunjuklah biasa Jangan tunjukkan begitulah kepada manusia Tentu nanti dihina manusia Karena istilahnya manusia. Jadi tampakan yang baik memakai pakaian, walaupun pakaian lama tidak baru, tapi yang bersih. Ya, kan begitu? Oh sudah pakaian lama, enggak dicuci hampir 10 bulan. Ya, Baunya begitu, keadaan yang begitu. Wah ini tidak boleh. Walaupun pakaian 2-3 nah, tapi yang bersih, cuci yang bersih. Kan? Jadi ya, setrika ya, bala. Kan begitu? Toh yang baik bukan sudah melarat menunjukkan melarat tambah di hina orang. Lah mampot, mampot. Jadi jangan putus pada orang, putus pada Allah Subhanahu wa taala. kepada orang, orang biasa. Lah. Jadi bagaimana ikhtiarnya? Bagaimana usahanya dan sebagainya. Lah. memang kalau dihina orang sebetulnya ya tampak keadaannya begitu kurang baik dan sebagainya. Nah, bagaimana? Ini Ada sanasib sendiri nanti. Seperti sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ada pengemis <tuh> rupanya Jebel. Sudah. Nanti dibuka, dikutip. Maka sudah dibuka dilatak di halaman masjid. Berapa hari datang pengemis gagah bajainya. Wah, ini didudukan dimaksudkan, didudukkan teman-teman yang baik, diberi makan. Ditegar eh hey, Isya Aisyah kenapa? Sama-sama miskin. Kemarin itu orang bukan sama beri di halaman sana. Yang ini sampe beri dihormati dirinya. iya Karena ini menunjukkan kegagahan dia itu tidak menghormati dirinya. Jadi itu orang tidak menghormat dirinya. Nah orang juga menjatuhkan diri dirinya. Ini kan tidak, walaupun dia miskin, tapi memang memuliakan dirinya. Nah orang itu katakan saya, Anzilna sama Anzilah dudukkanlah orang pada kedudukannya. Nah orang mahu menudukannya. Walaupun fikir, jangan menunjukkan kedudukannya orang yang jatuh. Nah itu. Jadi yang gagasannya. Setelah contohnya orang jual di pasar, enggak laku, pulangnya itu yang gagasannya. Yang gagal berbuah ikan segalanya. Jangan melumpur seperti itu. Tapi tahu kawan enggak benar tahu itu alamat. Alamat enggak laku. Lah tidaklah kita ada uang enggak ada oh celak kagak. Nah, inilah wala turiyan dan nasa, illa tajambunan. Jangan kalau menunjukkan apa-apa pada manusia Hari yang baik dalam keadaan di tapi kebutuhan kita, hajat kita, kemelaratan kita langsung kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam dua pihak inilah dibina oleh Islam. Yang kaya jangan menghina yang miskin, yang miskin jangan menjatuhkan dirinya. Jangan menjatuhkan derajatnya. Nah, di sini jangan hanya kita butuh pada manusia. Kita semuanya butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Toh Allah yang menukur kita semuanya. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Kamu al fakir kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin pasukan. Wa 'azhimu an-nas 'ala wa rasulih. Hamas kita diperintahkan mengagungkan orang memuliakan orang menurut ukuran pengagungan orang-orang itu sendiri kepada Allah dan rasul Ala qadri ta'zimihi wa lirrasul. Orang yang memuliakan Allah, orang yang memuliakan Rasul itulah yang kita muliakan. Ya, Kalau orang memuliakan Allah dan Rasul anggap tingkatannya 75. Lalu kita ketemu orang yang memuliakan Allah dan Rasul tingkatnya 50, tentu orang yang memuliakan Allah tingkat 75 ini lebih kita muliakan daripada yang lima puluh apalagi orang yang tidak memuliakan Allah dan Rasul tidak usah kita muliakan. Nah, maka orang Islam tidak boleh memuliakan orang kafir. Tidak boleh memuliakan orang musyrik. Tidak boleh memuliakan orang munafik. Tidak boleh memuliakan orang ahli mungkar dan maksiat. Orang-orang yang sudah tidak memuliakan Allah dan Rasul bagaimana kita muliakan? di sini masalah sudah kita contohkan seorang yang tidak sholat datang walaupun dia kaya tidak boleh kita mulut karena orangnya tidak tidak sholat dia manusia, kita lakukan bagi manusia biasa tidak dia muliakan karena orang ini tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala melanggar perintah Allah tidak sujud rupuk kepada Allah tidak melakukan sesuatu kepada Allah maka dia muka dan maksiat melanggar syariat Allah semata tidak boleh kita muliakan. Apalagi orang kafir tidak boleh kita muliakan. Kita mengawal mu hubungan biasa tidak kita dewa-dewakan atau kita muliakan. Nah, di sini malah ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu sallam kalau ada orang kafir itu jalan di kampung sempit kena jalan desaklah dia sampai terpepet, tercepit dan salah. kenapa? ini adalah dulu asal begitu kita ini hanya amal ma'aluf, nah ini bukan mengajak dia ma'aluf, mengajak apa, nah ini betul kita tidak boleh mengganggu, membunuh dan sebagainya tetapi tak tidak boleh memul ya kan? nah ini akan nah, jadi salah besar kalau orang Islam memuliakan orang kafir kadang-kadang memuliakan orang kafir lebih daripada orang Eh, sendiri sedih. Nah, bagaimana? Kita hanya menarik mereka. Ini kalbab menarik untuk dia masuk Islam. Nah, ini pun ada bil hikmah, wal muathasana, bil latihiyah. Sajjaz. Bagi ada caranya. Tapi lama memudahkan ini terang. Nah, sekarang anda ahli datang, ahli nak mau mengajar Quran di kampung. Ada guru ngaji di kampung apa di ada pituar datang, kita mulia ke mana? Kira-kira. Ya. Ada guru ngaji kampungan istilahnya. Iya. Ngejalur itu datang. Ada pokok ini sangres pituar menyanyi semua yang sing naik di podium bahkan main di bar. Iya, wah datang. Kira-kira begitu. Yang kita muliakan bagaimana. Nah, kita lihat mana yang mengagungkan Allah? Jelas orang yang mengajar Quran. Karena Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam khairukum man ta'allamal al Quran wa 'allamahu. Ini supaya mereka anu belajar Quran dan mengajar Quran, ini mengajar kalamullah, maka kita muliakan. Wah, ini orangnya mungkar dan maksiat. Sering naik di panggung dia sebagai singers dan sering main di bar. <tuk> Jadi ini adalah yang demikian ini Perbuatannya ini nah, Jadi perbuatannya ini Perbuatannya tidak baik Nah tidak boleh kita mulai nah, Kalau kita sudah mendekat-mendekat mendekat, Nah kita nasihati Seperti tobat Ini kita tarik namanya nah, Dekat-dekat-dekat mau tobat Nah ini kita terima berarti sudah Selesai dari perbuatan itu nah, Kalau orang itu tobat Nah salah kita kedatangan pun terkenal pencopet pencuri terkenal sudah datang kita muliakan tak? Tidak kita muliakan bagaimana kita muliakan? Nah di sini jadi kita memuliakan orang itu menurut ukuran Kepengagungan orang itu terhadap Allah Subhanahuwatahu dan Rasulnya. Jadi siapa yang dimuliakan oleh kita kita muliakan? Jangan kita memuliakan orang yang tidak dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu sama dengan kita memintakan mangfirah Orang yang ada jaminan akan dimangfirah oleh Allah Tapi orang yang ditutup tidak akan dimangfirah oleh Allah Boleh kita mangfirah diistihbar Tidak boleh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah tidak akan memberikan mangfirah orang-orang yang musyrik Mati kafir Allah berlutup Kita mintakan mangfirah Tambah, Tambah dosa kita ini sahaja ya, masalah. Jadi al-fatih ada, la takulul dar munafik sayyid tuan. Ya. Jadi kalau munafik kita katakan tuan tidak tu. Nah ini, jadi ini suara uh, perlakuan pada hadis tu. Jangan mem memuliakan jangan menggelarkan gelar mulia kepada orang munafik arja musyrik dan nah, takdir. Tapi kalau kalimat tua ini hanya untuk biasa, ya, kata-kata biasa tu sekarang kata-kata pak, mas dan sebagainya, bukan bukan bukan kata kemuliaan, tidak apa-apa untuk biasa. Tapi kata-kata untuk memuliakan, wah, untuk memuliakan kata-kata umpamanya engkau, anda, seampen dengan panjangnya. Kali itu bahawa panjang ini memuliakan kita, memuliakan kita tak sanjung. Orang kafir tak boleh kita. Kita apa? Kita muliakan sama dengan bahasa Arab. Kalau kita ketemu ulama, jadi nama ulama Al Mukarram. kepada pencuri Al Mukarram. <tuk> boleh tak? Dia dah berkenal. Ia sama Datang kita nyambut agam orang bandar sudah. Al Mukarram. <tuk> boleh tak? <tuk> Tidak hur. Ini kata-kata memur. Ya Karena kalimat tuan ini bagaimana? Pak ini omong tak biasa. Bawa apa ya, tapi kalau ini kata-kata sebagaimana dalam hadis ini kata-kata kemuliaan -kata ini tidak nalar boleh lagi sini itu kalau istihsan to antu keluar yang punya tubuh nah kalau rezeki nah, kalimat arabnya kita pakai sohib Sohibetukan tuan tukur artinya yang mempunyai itu tukur tuan tukur di sini maksud tuan tukur artinya pemilik tukur yang memiliki tukur bukan kata-kata pemul nah, maka tadi saya sudah katakan kalau kata-kata ini kata pemuliaan tidak boleh kita memuliakan orang kafir dalam pergaulan muamalah biasa itu pun nah, yang kita muliakan siapa yang dimuliakan oleh Allah, walaupun keadaan melarat dan miskin bagaimana? Toh ini orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu Wataala. Nah, tadi sudah saya terangkan firman Allah Subhanahu Wataala: Inna akramakum an Allahuhi ataqur. Kalau Al ada orang yang kumulia, tangsawan, hartawan, lalu dia tak kepada Allah amalnya soleh. Saya tidak kau lihat ulama. Wah ini orang. Orang yang sangat dimuliakan orang karena menjamak semua sifat gemur. Maka wajibin nasa ya, ala qadri qadir ta'zimihmillahi wa rasulih. Muliakanlah orang itu menurut ukuran pengagungannya terhadap Allah dan Rasul nah, Ini jadi kita sudah dipersifat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang, orang Islam tidak boleh tunduk pada orang kecuali kepada orang yang betul-betul. Nah, Ini tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala nah, sampai ada hadis. Kalau kita menjumpai orang sombong, kita harus sombong. Atakapur alal mutakapir sadako nyombongi orang sombong itu malas saudako. Nah, bagaimana? Jadi kalau ada orang sombong, kita jangan Jangan tunduk. Kita harus tunjukkan. Nah, ini masalah. Sebab dia sombong. Kita bukan sombong. Juga melawan orang yang sombong. Jangan dikira semua orang hina. Jangan dikira semua orang rendah. Jangan dikira semua orang jatuh. Dia sendiri yang, mur mur mur yang sombong. mohon. Begitu. Maka kita perintahkan melawan orang yang sombong. Ini melawan namanya. Melawan orang sombong adalah saudara-saudara. Begitu. Adol sombong. Wah mutakab. Amat kalau kita tunduk tambah di hina injak injak kita nanti lain nah, Apalagi orang Islam terhadap orang kafir tidak bertunduk sama sekali. Sementara zaman Nabi Muhammad SAW diwajibkan oleh Allah orang Islam satu harus berani melawan sepuluh orang kafir. Sepuluh. Nah, lama-lama-lama diturunkan oleh Allah orang islam satu harus berani melalui orang kafir dua hukum ini tetap sami kiamat sampai sekarang, jadi orang islam satu harus berani menghadap orang kafir dua jadi begini, kalau orang islam satu menghadap orang kafir dua lalu islam takut lari salahnya, si islam salah karena dia takut dan lari menghadap dua tapi kalau berat tiga empat banyak dia ya, takut lari ini masih tidak salah. Tapi ya kurang baik tapi nggak salah. Tapi kalau menghadap dua dia lari ke pelayu maksudnya ini adalah salah. Jadi ukurannya satu dua. Jadi sama satu harus berani mengulang kafi. Mengulang kafinya jual. Tidak apa. Allah maha kuasa. <laughs> Nah, Jadi sedikit banyak itu dari surat itu semuanya dari kekuatan hati. Ya. Kelajeng terbesar. Sama sebut kata. Iya. Jadi kata besar gasir sumut kecil bagi balia bulan. Sebuah zamanan. Iya, itu. Bukan mesti orang wah besar garansi lahir itu. Jadi orang yang sama harus kuat pada Allah Subhanahu. Pernah Sayyidina Ali, ini perang Khandaq. Perang Khandaq itu orang Islam dalam kota Medina Lalu orang Islam membuat parit. Segelangan parit. Ya pari. Sudah orang kafir Ahzab keluar kafir datang. Adab pemimpin orang kafir, panglimanya atau komandan antara komandan orang kafir namanya Amr bin Mud al-Amiri. Amr bin Mud al-Amiri orang besar, orang besar kuat. Wah ini parit ini tidak ada bisa, Tuh, kuda tidak bisa melompat. Tidak bisa, tapi dia memaksakan diri kudanya dilarikan berapa kali tidak bisa, waktunya bisa melompat. Dari kuatnya orang dan dari bagusnya nah, kudanya, jadi bisa melompat. Dia ada daerah, senang. So, teriak dia, ayo datang maju, satu-satu. Siapa -satu. yang berani? Semua enggak ada yang berani. Sahabat-sahabat tidak ada yang Ini sumbar ini. Siapa berani maju pada saya kata dia satu-satu semua diam dan senali jawab anak ya tuan saya senali waktu itu umurnya masih ya dua puluh lebihlah pak jadi belum sampai 30 puluh lah masih kata saya Ali saya kata mi jangan masih yang lain lagi wah ini sumbar terus kata mi siapa berani menghadap amat tidak jawab kecuali Ali jawab lagi sampai ketiga. Sampai ke empat, saya saja, sejalannya, enggak berjalan. Kata Abias, sudahlah, berangkat kamu disuruh bany oleh Nabi, di topi baca, suruh bany, apa? Berangkat, jalan senang. Wali mereka orang besar. Saya datang, banyak orang. Eh, siapa kamu? Ya Tutupan senang, tutupan pakai. Saya Ali bin Abi Thalib. Oh, jangan kamu masih muda, masih anak-anak. Dan ayahmu dulu tak kawan saya, teman saya. Saya tak senang bunuh kamu jangan mana paman-pamanmu datang datang lagi sini semua bancangkan kata sana Ali biar kamu tidak mau membunuh saya atau segan tapi saya ingin membunuh kamu marah marah itu marah akhirnya dipukul pedangnya masuk ke Tapi bajanya nya sudah panjat dini oleh sana dihantamnya kaki putus kaki jatuh ini kakinya diambil orang jambis ni kakinya dilempar ke orang. Masih bermain makan senali tiada seni Ali kena orang naik tumpah jatuh mati kuatnya orang ini akhirnya sampai di hari tahun mati dikasih ditanggungi sampai mati mati tak pernah senali naik senali muda badannya lebih besar wah ini orang besar dan kuat lebih dari jempal ini jadi begitu ya cerita Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala right. nah, Jadi maksudnya begitu ah, <coughs> Jadi tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan, bukan karena asma Bukan karena apa itu karena aqidah karena kekuatan iman Kadang-kadang orang pakai itu Pakai ini macam-macam Kadang-kadang pakai jimat sekali Ya kaki itu sabu <laughs> Tapi hatinya kecil Ada apa lagi dulu Jadi <laughs> <laughs> Ini sabuknya penuh, ya sabuknya penuh. Si jen. belinya lima puluh ribu. Ia <guluh> ya. ada apa lari dulu? Bagaimana? Itu bukan soal pasal Soal dan nah, ya. ketabahan hati Karena kei, keimanan, apa? Kalau ditawakal pada Allah, tidak ada barang dunia ini gak ada besar. Kenapa? Yang maha besar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu dapat apa? -apa Allah sudah katakan Allah, Tuhan maha besar, semua kecil. Jadi begitu Jadi kekuatan hati itulah yang menjadi itu kekuatan nah, Jadi orang insan tidak boleh takut Walaupun bagaimana Terhadap orang-orang yang Musuh dan menjadi Musuh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau orang Allah, Orang itu Ta'zimullah Orang itu bakti pada Allah pada Rasul, Walaupun bagaimana Ini adalah muliakan Ini orang besar Diwa alim الناس atas kudut alimnya untuk Allah dan Rasulnya, waiqamatul tinni dan penegakan mereka terhadap agamanya. Bagaimana pelaksanaan orang itu terhadap agamanya, terhadap syariat Islam ini yang kita mulakan. Wamalafatim bhihki dan orang malafat pada haknya. Inkarum agderka fakrak awal awniya. Meskipun mereka itu fakir atau mes, ker. Makok kita lihat ini tausibullah, wahyul ahli ika mati, orang ta'at pada Allah dan sebagainya. Ini kita mau lihatkan. Jelas, harus kita mau lihatkan itulah. Nah, yang dapat memuliakan orang dimuliakan oleh Allah itu tandanya dia itu mulia orang memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Tandanya dia itu sendiri orang mulia. artinya tahu diri, tahu hak dan kebenaran Pernah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam duduk penuh orang, sudah sesak tempat itu, tidak ada tempat lagi, sudah penuh, penuh. Di samping, di samping Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada Abu Bakar, ada Abu sahabat lain-lain penuh, ada alim datang, berjilid di sana menengok sana, mencari, cari lowongan tempat. Tidak. Nabi diam saja mau lihat sahabatnya yang bagaimana. Semuanya dalam keris tempat. Senawbakar ini minggir ke sana. Senawbakar sendiri minggir ke sana. Mari, lagilah. Jadi Senawbakar minggir, lantas dia datang ke Senali, cocok dia adalah Nabi dan Senal. Abu Bakar, nah, Senali itu. Lalu Nabi spontan bersabda. La ya'riful fadla li fadli, illa zul <coughs> tidak mengetahui kemuliaan bagi orang yang mulia kecuali orang mulia La ya'riful fadla li fadli, illa zul tidak mengenal kemuliaan bagi orang yang mulia kecuali orang Mulia. Jadi, kalau orang itu Memuliakan orang Karena orang itu mulia, dimuliakan oleh Allah Dia sendiri itu termasuk orang Mulia Nah, ini masalah nah, Jadi, <coughs> itu meningkatkan Derajanya sendiri Jadi tahu kedudukan. Kalau pun ada seorang wali waliyullah, atau alim, walaupun dia fakir, payah masanya pakaiannya, kita kita berdiri kita muliakan. Berarti kita ini tahu diri, tahu diri. Lah, kalau kita tahu diri, berarti kita termasuk orang yang kenal mulia, kenal kemuliaan. Orang yang kenal kemuliaan itu sifatnya juga mul mulia. Nah, <tuh> Jadi, sabda Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam, la ya'riful fadla. Ri'ah lel fadl. Ilah Zul Fadli. <coughs> na'am Lelak kera. Gendar istiwaim al Aghniyah fitiannya. Ziyadatul Fakhirin. Ia. Yeah. Kalau si kaya tadi. Sama dengan si fakir. Di dalam keagamaannya ketaatannya, ketakwaannya sama. Jelas yang kaya ini lebih mulia. Fakir kaya. Sama Pak Sama takwanya. Nah, dalam ketaatan sama, dalam ketakwaan sama, dalam ke keagamaan sama, tapi jelas yang namanya ghani kaya ini masih lebih mulia karena ada kekar yang sendirinya Ini pembul mudah sama dengan ini mukmin ini mukmin sama semua baik mukmin tapi yang satu luq mukmin kuat badannya kuat tubuhnya kuat dan kekuatan fikiran sangat kuat ini betul pembul ya daripada mu'min. maka Nabi Muhammad SAW wasallam al mukmin Khairun jadi mukmin al mukminul kawi al mukminul kawi khairun min al mukminul doif wafikur khair jadi al mukminul kawi khairun min al mukminul doif wafikur khair jadi orang mukmin yang kuat ini lebih baik daripada mukmin yang lemah, mas badar dua belas baik jadi kaya. Al mukminul qawi khairu wa ahabbu ila Rabbina al mukminul mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih tersedak kepada Allah dari mu'min yang tidak kuat yang lemah. Daif. Sama mukminnya tapi dia enggak kuat, enggak kuat. Kuat harta bendanya, kuat tenaganya, kuat segala hal lain. Nah, Kalau sama-sama tentu saja. Kalau ya amalnya sama pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang fakir miskin dari kaum Muhajirin datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum fakir miskin datang ya Rasulullah kawan-kawan kita yang kaya wahai nak mereka dapat pahala besar lah mengapa kata Nabi ya mereka salat sama dengan kita salat mereka puasa sama dengan kita puasa hanya mereka dapat mengeluar zakat dapat sedekah infak di kita tidak dapat kita miskin ah oh, ini masalahnya mau kamu lebih mulia daripada mereka lebih besar pahala itu ya sudah bisa dia ya? setiap habis salat bacalah 33 subhanallah 33 alhamdulillah 33 kurtika Allah Agar sempurnakan seratusnya dengan لا إله إلا الله حمد الله شهيد كلا لاو الورق والحمد لله على من شفناه. Kalau kamu jalankan ini lebih mulia kamu daripada mereka, lebih besar pahala daripada mereka daripada mereka. Wah senang sih kamu berjalan. Jalankan, jalankan, jalankan, jalankan. Orang-orang yang kaya dengar ikut serta mereka, banyak sekali yang kaya kaya. Datang lagi sih pakai miskinnya yausullah kita kalah terus kalah. <guluh> Kenapa? Ada? Mereka sholat sama dengan kita sholat, zakat sama dengan kita zakat, dan sekarang mereka zikir sama dengan kita fikir dan mereka mendeklarasi bersaudara. Kalau laki kita apa kata nabi? Zalika faululillah. Yubtihi man yashak wal lauzulillah yusudah. Itu faulul dari Allah. Allah mereka faululnya. Sama-sama mengamalkan ibadat Sama-sama zikir Sama-sama to'at ah, Tapi ini kaya Bisa ibadah miskin tentu saja lebih Allah Miskin kenapa ada begini? Ini fawal dari Allah Allah yang memiliki Masuklah Nah ini Allah s.w.t Jadi kalau sama ini kaya ini miskin Sama ibadahnya Sama takwanya, Kita memulihkan Tentu lebih daripada wakil tadi Daripada orang yang kaya Bukan kerana kayanya Karena jadi padanya tokaj dan perjuangannya diambil lebih. Hei, bagus saja. Sekarang <tuh> kalau umpama memberi hidangan makan, ini masalah gini memberi, dia. bukan memudahkan memberi hidangan makan. Ini sama santri semua santri, ya anggap empat orang. Yang dua ini kaya, yang dua miskin. Ya, tapi sama, kita akan memberikan makanan, hidangan, kita jauh lebih nyaman. Ini, miskin, beli dulu. Iya, ini, ini kan membutuhkan Dan beli, ini kan membutuhkan. Sama-sama kita muliakan, tapi dengan bahan makan. Jadi kita muliakan. Kita utamakan, dengan sendiri. Jangan yang kaya diberi lebih, ini nanti dikali diberi sisanya saja lah itu tidak boleh menghina itu kita sama-sama sudah taruh taruh sudah silakan besar sama Jika taruh terus silakan besar eh, kan ini ini agak kaya satinya lima lima lain yang satu satu ini tidak boleh menghina tu ya, menghina kan iya kalau menghina tu tidak banyak bantuan dia pakai sahaja so, untuk memberi makanan menggalep fakirai ala al-indajtiwa kepada sama-sama maal aghnia fiddiana biziadaton ala al-ghiyan pun ku sekulu pun bila takhtifata fi nas jadi kalau hal hal ini kita lebih utamakan fakir karena ini kita utamakan di dalam memberi makan dan sebagainya karena mereka ini ini jadi kita lebih utamakan bukan tingkat kemuliaannya, kemuliaannya ini tentu lebih mulia nah, tapi kalau sekarang kita memberikan apa ini kita lebih dahulukan karena mereka ini banyak tidak dihirukan orang, fakir, nah kita ini kita samakan kalau memberikan apa-apa kita dahulukan dan apa, nah, ini masalah aktifal nah, adalah penghiruan tidak dihirukan orang kebanyakan fakir dan dihirukan sudah datang sama-sama -sama sekarang Ya fakir, ya kaya datang sama-sama. Sama ini orang tak saling bersama. Ada yang kaya, ada yang miskin datang. Lantas, disambut oleh pihak mana sebagainya. Dan ini saja kita harus bagaimana? Tetap langsung apa yang kaya lebih mulia, lebih mulia, lebih utama kami tu. Tapi kita ini jangan menusuk terang saatnya ini. Hal-hal yang sebangsa sah pemberian suatu majlis kita dahulukan supaya tidak tersinggung. Nah, ini masalah karena orang fakir biasanya tidak dihiraukan orang. Kalau datang begitu sudah orang ini saja enggak bicara diponyakan, ini mesti apa? Tasenggol. Tasenggol mesti lihat bajunya nanti. Kawan-kawannya aja paling oh, ini pakai biasa apa ya, Pak? Lihat, wah saya pakai ini apa nanti. Sambut. Ah ini terus menusuk perasaan. Jadi halnya ada kepijakan. A eh, biasanya orang itu lihat pakaiannya ajarlah, iya, ini kayaannya sebagainya kita tidak biasa apa mestinya dalam saya. Bilaaful aghniyafainanufusal awfilina ulakulnas bishani ta'ziyil aghniyil al-zamatil dunya al-hati baidhi fil musahil. Okay. Banyak kan orang hanya memuliakan orang kaya karena mereka lalai. Al-goflah lalai membolehkan orang karena kekayaannya. Nah, jelas. Jadi kita harap pokoknya kembali kepada apa yang telah ditentukan oleh ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membolehkan orang karena pengagungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah masalahnya. Saya rasa sambil segera dulu, karena ada beberapa masalah masih perlu saya jawab. Semoga apa yang saya jelaskan menjadi manfaat bagi kita fitri ini walunya walakhir Ada beberapa masalah Yang belum saya sampaikan Yang belum saya jawab Masalah Apakah puasa mutih atau makannya nasi putih saja. Nah, ini puasa putih. Soal puasa, asal dia berpuasa sesuai dengan garisan Allah, boleh. Soal bukannya terserah. Mau makan nasi saja, ya enggak apa-apa. Mau air saja, ya enggak apa-apa. Mau buah buahan saja, ya enggak apa-apa. Asal puasanya sama dengan ukuran syariat. Kalau ya, ada orang berpuasa sudah lalu berbuka tak makan apa-apa, hanya makan nasi atau tidak makan apa-apa yang bernyawa, artinya mak dari dari makhluk yang bernyawa, biasanya tidak makan ikan, dia makan daging, ya boleh saja. Tapi makannya hewan atau makanan ia ya, yang bukan bernyawa, artinya bukan dari daging atau ikan, ya boleh saja. Memang itu ada amal yang dan boleh makan apa-apa yang diruh yang membina nyawa. Ya, ada itu Cuma ada amaliyah, amalan itu. Kebanyakan amalan-amalan itu dari orang-orang baligh, maharib, maharib, orang, -orang ma'ruf. Mah -mah -mah -mah -mah -mah mah -mah. Nah ini boleh senang. Silah. Ada pun yang tidak boleh, ini pati geni. Nah ini ditanyakan juga eh, ditanya pendengar, bolehkah orang menjalankan puasa pati geni? Nah Jangan lagi empat puluh hari, anggap tujuh hari, tiga hari, jangan lagi empat hari, tiga hari, dua hari. Dan itu dinamakan wisol. Wisol itu diharamkan. Tidak boleh. Maha Rasulullah Sallallahu s.a.w. anil wisol. Jadi wisol itu dua hari, dua malam berpuasa tidak berbuka sama sekali, dua hari, tiga malam. enggak boleh larangan syariah. Ini namanya wisol. Ia ya, sama ia ya, tidak berbuka sama sekali dua hari dua malam tidak berbuka sama sekali perhatikan sambung nah, Wisol", ini mana sambung dua hari dua malam tapi rasulullah jangan sendiri misal ditekam sama tidak nah, sampai rasulullah bagaimana kalau misal lain saya kalau saya ini diterima makan diminum oleh Allah langsung dilakukan demikian lain nah, ini jelas tidak boleh aja nah, dua hari dua malam tidak berbuka sama sekali ini tidak boleh masih hari saman masih boleh 24 jam lah istilahnya Itu boleh Kalau sampai 2 hari 2 malam tidak boleh Harus harus berbuka walaupun hanya Permen suing gitu Pokoknya ada tanda tidak nah, Sekarang soalnya sebelum kefadilannya Kebuliannya dulu nah, Sekarang sudah saya terangkan sekarang boleh kalau parti Gini tidak boleh. Nah, sekarang masalah fadilah Fadilah apanya? Nah, sekarang puasa waktu jabar buka, makan hanya nasi saja. Cari fadilahnya lebih afdal yang mana? Yang afdal itu kalau orang berpuasa berbuka kurma. <susur> ini, ini afdalnya, datanya afdalnya. Jadi kurma itu afdal. Sunnah rasul, ya sunnah. Oh, ada kurma. Air, tidak ada saya Ini kalau cari afdulnya, kalau nampak afdulnya kembali ke baris Rasul dulu. Kalau tiap Rasul mana yang dengan Rasul bila afdul? Nah, jadi kalau kita berbuka afdulnya pertama kali apa? Kurma, bukan nasi. <guluh> ya bukan roti. Tapi boleh boleh kan begitulah. Tapi apa namanya afdulnya? Ia tanya afdulnya. Berbuka itu yang afdul adalah kur kurma. Maka kalau dah ada kurma, air. Orang kalau fikir jelaskan kalau ada perluan barang manis, mana lah masalah. Termasuk mutiuk bantuan puasanya. Setiap makan itu tidak pakai ikan, pokoknya mutiuk. Dia ini untuk melaksanakan kelakuan mutah dari mana? Eh, ya. <tuk> dari mana? Enggak, itu bahan. ada Temu. cara muti. lain. Tapi yang disoalkan itu tidak begitu. Apakah puasa mutih Nih yang disoalkan ini puasa mutiuk. Mutiuk puasa bukannya Nah, ada lagi kalau amaliah amal Mutis. saben hari makannya juk saja karena dia menjalankan menjalankan apa namanya piritan ya upaya dia baca janten yakowi ribu yakowi dia kuat dia enggak salah deh oh, ah iya dia amalkan, kata kiai itu ini sampean amalkan tapi saran makannya harus nasi dan air ya, putih aja jangan boleh saben makan begitu dia, ya boleh sini enggak apa-apa asal tidak membahayakan diri dirinya, tidak boleh, kalau dimaksud itu mutih itu ya boleh, supaya mandi iya. itu ada lagu asma itu begitu ada caranya, laki amalia itu ada macam-macam ada kalanya yang suruh baca di tengah sungai ada amalia, orang golongan asma ini, nah, tapi jangan main-main asma melarat itu iya, ya, jangan main-main asma lebih baik doa biasa itu lebih lebih lebih mantap, lebih kuat dan lebih hak nah ini rasanya, tapi macam-macam di kitab syariat, ada, di kitab ulama-ulama ada ada amalia-amalia tadi -amalia. sudah saya katakan, itu banyak dari mahalibat mahalibat, mengamalkan itu, kadang-kadang yakowi diamalkan, ayat kursi 300, itu diamalkan ada kadang-kadang untuk mendatakan jin, <guruh> ya yeah. wah itu, saya putih, dan macam-macam jadi, tidak mengganggu diri apa-apa, boleh saja Asal kembalinya kepada tuntunan oh. dalam syare syariah tidak ada pelanggaran hanya nah, ada empati <tuh> genia ya. yang disoalkan lagi puasa pati geni ini bagaimana nanti diselarasakan misal misal tidak boleh jangan lagi tujuh hari dua hari pun sudah tidak boleh misal ah, apalagi empat puluh hari meluang dulu ya masuk luangan Parit, juglangan, parit, galim tanah Di dalamnya sudah empat puluh hari Tidak makan apa-apa sama sekali Kita tanya, lah sholatnya bagaimana <laughs> <laughs> Ya, melupakan begitu Lah sholatnya bagaimana Tidak sholat sekali, tak dosa. Tak berdosa, iya Empat puluh hari lagi bagaimana jadi, bisa, Nah ini, jadi masa macam-macam begitu Wah kok kekuatan akidah Terima <laughs> kasih Ya, baca doa-doa itu doa. kita juga baca doa Ad-doa'u silahulmu um. nah, lah. Nabi waktu dalam peperangan itu Nabi kalau menghadap Mosul, memang doa Kalau Nabi ketemu musuh doanya begini Ya Malika Yawmiddin Iyaka A'bud Wa Iyaka Asra'in Itu musuh bisa putar kajar. Kalau Nabi takut, wah ini orang jahat, ini bahaya, orang bahaya. Nabi mendoa, Allahumma inni aj'al kafinahli wa'udhubka bisharli. Itu hal-hal yang -hal dia doanya. Allahumma inni aj'al kafinahli, Allah saya jadikan kekuasaan engkau di leher mereka, cekeklah mereka. Dan saya, saya terlindung di gangguannya. Itu tidak bisa berbuat apa, apa orang ini? Allah yang kuasa. Kita jalan, wah ini takut, ini orang jahat. Walaupun orang-orang perempuan ni penting sekali doa-doa macam itu jalan wah ini ada orang-orang dukun tak kenal sendirian ini sekarang berlagu apa baca sudah Allahumma ajal gafinahri kal satu kal banyak Allahumma ini ajal gafinuhaurihi waudukabi suruhihi itu orang, -orang sudah tak kuat apa berarti cekek oleh Allah swt sudah tak sekejalan kenapa kan, ini doa langsung bacaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Waktu perang juga begitu, lebih ambil pasir, dilemparkan, ilmatnya syahatil wujud, syahatil wujud, dilemparkan, semua mata orang kafir kena dibunuh, kena, kenapa? Pasir. Nah ini doa-doa itu, tidak usah mutih. Tidak <coughs> <coughs> <coughs> ya. <coughs> usah muti itu, doa spontan. Pokok ikhlas lillahi ta'ala, insyaAllah diterima oleh Allah. Tidak usah muti itu. Nah, muti dari haram boleh wajib itu. Jadi ya, apa bukti dari halaman dia? jangan sampai kena makanan minuman yang haram ini harus ini wajib Ketika bagaimanakah hukumnya suami menyamakan isterinya dengan badannya ibunya? Ini zihar nanti ada hukum zihar. Zihar itu orang laki suami menyamakan isterinya kepada ibunya. Itu namanya hukum lihat Maksudnya istrinya itu dianggap kamu itu seperti ibu saya Atau jalannya atau kakinya dan sebagainya Atau anggota badannya itu bisa hukum apa? Lihat Nah, lihat itu ada keteruskan dengan kepala Ini kena denda Ada kafal, lihat Harus mendekatkan budak Satu katil ada dia puasa kuasa Dua bulan, 60 hari berturut-turut dan sudah punzihar maka jangan suami mengatakan pada isnya kamu sama dengan ibu itu jangan ya saja ini hukum zihar ada hukum zihar apapun guyonlah boleh tapi sami ni ya, masalah hubungan kawin masalah talak ta masalah hal ini ya ini guyonnya ini jadi betul betulnya betul guyonnya betul lain ini yang khawatir kan main-main masalah masalah hutang hutungan apa eh slave sing aspek ya kan kemudian masalah andil bagaimana andil Halo. jadi masalah beberapa yang dimasalahkan pokoknya dari sana begini pertama harus kita tahu asy atau syirkah andil dari Islam Andil dalam Islam itu begini, uang mata uang dengan mata uang, ini dicampur jadi satu dengan diacak-cacak yang tertentu, ini campur jadi satu untuk menjadi sektor kapital, untuk menjadi pesmal, nah, ini namanya syarikat. Selain ini nggak boleh. Jadi Pak A dengan Pak B sudahlah, ini mau andil syarikat namanya hukum syariat eh, hukum syariat Islam nih ya? yang satu anggap punya 1 juta yang satu punya 1 juta sama campur di satu atau bedal atau ini 1 juta ini punya 2 juta boleh total keuntungan kerugian menurut sahamnya masing-masing atau sama berasnya ini beras pegawai ini beras pegawai sama ukurannya tahu ini berapa pas 5 kintal ini lima kinta, tu kinta sudah jual bersama, campur jadi satu. Tapi satu apa ini? Satu macam, satu jenis. Jadi ada campur jadi satu, jual bersama. Nah ini namanya syarikat ini boleh. Jadi terutama uang ini, nak belajar cara ini. ini satu, Tidak boleh begini satu uang, satu tenaga. tidak boleh. Atau syarikat tenaga tidak boleh dan ini salah ini orang kerja tenaga itu tukang-tukang angkat puli-puli ya puli pekerja dan sebagainya dia andil orang lima ini kita kerja semua kerjaan ada yang angkat pasir lawan sama kerja jadi satu hasilnya dikumpulkan di dibagi rata hasil tidak boleh karena badan kan lain-lain ya ini mungkin kekuatannya ngangkat 5 pikul. Ini kalau sudah 5 pikul enggak kuat. Ini 6 pikul masih kuat. Ini malah di 10 pikul kuat. Wah, ini enggak adil. Enggak bisa. Ini rada malas ini. Ya, tidak agak malas, ini agak giat, ah macam-macam. Jadi syarikat badan ini enggak boleh. Syarikat dalam uang, uang tadi. Dicampur tercampur ya satu, baru nanti dijalankan ada cara-caranya. Kalau rugi yang bersama, untungnya bersama. Nah, waktu itu mau berhenti, ya boleh saja yang saya katanya, Nah, ini namanya syarikat. Nah, syarikat-syarikat yang dijalankan, apakah cocok begini atau tidak? Kalau tidak, berarti syarikat tidak mengakui. Nah, jadi untuk melakukan andil dari syarikat, ini kembali kepada faslut atau babus syarikat-syarikat supaya nah, tak ini diatur lagi jadi sebelum dimasalahkan keuntungannya bagaimana, bagaimana, syarikatnya dulu harus kita tahu. Kalau sudah pokoknya ini sudah benar, baru dibahas keuntungan. Bagaimana keuntungannya? Lihat sahamnya, modalnya. Anggap sekarang ini 1 juta, ini 2 juta, lalu dapat keuntungan 300. Yang modalnya, eh, sahamnya 1 juta dapat berapa? 100. Yang sahamnya 2 juta dapat? 200. 200. Nah, lain kali rugi juga 300 yang punya 1 juta ruginya 100 yang punya 2 juta ruginya 200 nah, kerja bersama atau seakan orang orang pekerja ya boleh saja ya, ada urusannya pekerja nah ini masalah syarikat mandi. kemudian ada orang tanya membaca Quran dengan hati bagaimana? Kalau dengan hati itu enggak baca itu. <laughs> Meng, apa ingat-ingat Jadi membaca itu mau siapa? Ada suara yang namanya membaca itu qira'ah qara' yaqra'u qira'atan ya itu membaca. Membaca ini ada suara. Kalau dalam hati itu tidak membaca meng meng <coughs> menganganangan, adalah jadi bahan Jadi angan-angan <coughs> boleh. Maka orang junub, orang junub atau pernah hadran divas membaca Quran tidak boleh, menganganangan Quran dalam hatinya boleh. Ada orang junub sudah dia dalam hatinya ini ada geraknya Quran apa hatinya ni? Ya, jadi dalam hati. Adalah. Tapi lisan tidak itu boleh. Atau apa -apa. Tapi kalau membaca ini tidak boleh. Sekarang orang salat salat wajib baca Fatihah wajib membaca Fatihah Fatihah di dalam hati salatnya tidak sah kadang-kadang ada orang salat ada ada orang salat salat Fatihahnya di batin padahal ini harus diperhatikan Allahu akbar sudah ini bibirnya gerak bibirnya gerak tapi tidak ada suara enggak bersuara enggak baca hanya bibirnya gerak mengikuti hati Gerak saja bibirnya Tapi ikuti hati Itu namanya batin Tidak sah Sebab harus kira'ah Dibaca fatihah itu Malah membaca ini syaratnya Ikhrojul Huruf Mimakha Rijia Harus mengeluarkan huruf Sudah Syarat makinnya Harus dia sendiri mendengar Mua'an yas'a'miha Nafsahu An'yismi'a'miha'nafsahu Dia memperdengarkan pada dia, dia sendiri dia baca, nah, Jadi bacaan lain Jadi bacaan-bacaan tu. No. Jadi semua rukun kauli dalam salat tidak boleh dibatit. Ya, ya, ya. Itu bukan membaca, jadi melihat Quran dan angnangan. Belum baca ya, itu. Jadi melihat Quran melihat dengan hati saja. Jadi matanya melihat Quran artinya angan angan sama dengan baca surat saja begitu. Ya akhirnya tidak baca ini. Ya itu bukan pembaca Kalau membaca mesti ada apa? Suaranya Nah begitu itu orang junor boleh asal tidak pegang taruh Qurannya dia lihat. Artinya yang apa Yang gerak artinya mulia baca. Orang junor ha. -ah. Formula hadis alifat ini boleh, Bu, karena bukan lah, apa nelayan, bukan baca. Nah, jadi bolehkah membaca Al Quran itu di hati? Nah, Jawapannya itu bukan membaca, membaca angan. Nah, ini jadi yang dinamakan baca Quran fadilahnya sekian sekian sekian tu itu ada membaca harus bersuah. Nah. Al-Kitab qobil hadis Nabi mengatakan man qaraa harfan min kitabillah qaraa artinya membaca termasuk Al-Fatihah dan Rasulullah salat surah-surah itu dalam membaca membaca membaca dengan suara sampai hati ini adalah nang, nang nang boleh saja sampai jenggot itu boleh hanya boleh qara'an Quran lihat Artinya saja yang kuat begitu di mana saya tadi ha? Besi sudah cukup. Sambil kencing, aman agak boleh saja. Dan hatinya, memang hatinya harus diketik atau balik mukus ini diketik. Kolpi sering. Lalu kedua orang tanya masalah menyembelih ayam. Ayam banyaknya di sembelih doanya satu kali. Bagaimana boleh enggak? Membelih ayam itu tidak wajib benda. Baca bismillah pun hanya sun sunnah membela. Ya nah, sekarang baca bismillah. Ya Maksudnya bismillah. Baca bismillahnya satu kali boleh saja. Atau satu nyebret satu bismillah, laki bismillah, boleh saja. Tidak nah, bismillah ya Boleh Bu, hukumnya hanya sunah hmm. tidak wajib. Nah, Kalau boleh, boleh. kan bolehkah? Boleh saja. Ambil motong ayam atau menyebret ayam 25. Pertama kali bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Yang lain sudah baca bismillah ke asila ke kota. 25. Asal motornya betul kan boleh saja tu, kan? tidak apa. Tidak, pertama kalinya pun tidak pakai Bismillah. Ya, ambil ayam, potong, potongnya syariat ini, ya jalan boleh saja potong, ambil lagi potong, potong lagi, tidak apa, apa tanpa apa Bismillah boleh saja. Afzalnya, sunnahnya, pakai apa? Bismillah, ya, ada jalan cara ini sunnah, sunnahnya. Jadi mau motong ayam, kambing, sapi dan sebagainya yang sama saja. Jadi tidak bagi Bismillah boleh. Karena Bismillah ini surnah. Jadi membaca Bismillah dalam menyembelih menjadi hewan adalah surnah. Nah, itu tidak boleh. Sampai mati. Kalau saya mati tidak boleh. menjadi Maitah bangkai, Kalau saya mati. Ya, tebak jangan, dimak, jangan digasak saya mati bulunya saja atau sayapnya jatuh sudah masih hidup potong sembelih. Nah, jadi mamon sembelih itu begitulah. Lalu masalah laki orang perempuan nazar aktaf. Lalu saya tikaaf datang bulan nazar berapa empat hari lama kalau lama ini empat hari atau jam-jaman. Nazar lima jam, dia nazar lima jam di masjid, baru naik masjid satu jam, datang bulan, wajib keluar, kuat dari masjid, tidak boleh, tidak jadi sudah, nanti dia mengulangi, jadi wajib dia mengulangi, karena belum salah so satu. -so. Jadi perempuan nazar, ketika <coughs> sudah ke masjid, kira-kira satu jam, Ya, paling ada lima jam atau sehari atau dua hari, lalu datang bulan, bagaimana? Ya sudah, <coughs> kata lewat ya, kafinya, kau ada masjid, kapan-kapan, proses oh, selesai, selesai, Masalah lagi ada orang jariah Marmer mar atau taekal dan sebagainya pos masjid, sudah. Lalu ada orang memberikan pos rendungnya atau taekal ini di masjid. Lalu oleh takmir masjid ditaruh di WC, dipasangkan di WC. Ini boleh apa enggak? Dilihat yang wakaf tadi bagaimana? Kalau dia wakaf secara mutlak, ini Pak untuk masjid. kalau untuk masjid tidak boleh dipasang di WC karena orangnya memutlakan suaranya atau apa mengnundukkan ucapannya untuk masjid adalah datang kuslen atau tekel apa saja lah pak ini pak Mir ya ini jari saya wakaf ini tekel wakaf untuk masjid sunat dipasang di WC tempatnya istinja ini jelas tidak boleh karena WC itu bukan masjid. Nah kalau orang, -orang katakan ini pak saya wakafkan untuk kebutuhan masih sampai kebutuhannya. Sekarang masjid ini butuh ada, Bisa dibuka. Ini dipasang boleh enggak Dia katakan satu kan boleh ya, boleh saja. Karena untuk kebutuhan segalanya, Yalah, ya lah, ya apa, baharohnya, yesinya dan sebagainya. Jadi sekian. Tanya ada, boleh boleh setiap dunia lagi. Ia. Sedia aktornya yang lebih dibutuhkan. Jadi sekian. Sedia aktornya yang lebih di dibutuhkan. Sekarang mana yang sangat dibutuhkan? Nah, Sekadar wakup ini sudah terserah sampean. Saya serahkan terapaknya, buat apa pokok, saya serahkan wakaf untuk kepenerian daerah mas. Di Masih macam-macam. Daerahnya ini ada WC, ada ini, ada ini, macam-macam. Bukan cuma sejarah, ya. Bukan khusus masjid untuk terserah sampean. Lalu ini dipasang di mana yang lebih afdol? Yang sangat dibutuhkan. Karena sodako itu yang lebih afdol, yang sangat dibutuhkan. Sekarang masjidnya sudah lengkap, sudah lengkap persedia, sudah cukup. Hanya terasnya sana belum, nah, tidak terasnya. Sekarang kamar mandinya <tuh> belum, kamar mandinya <tuh> tidak belum. Nah, ini orangnya nggak melitwak. Jadi mana yang dibutuhkan? Soalnya tidak dibutuhkanlah. Bagaimana ada artinya? <tuh> Jadi kalau ada orang wakof wakof itu kembalikan kepada syarat yang mewakofkan. Al-Wakfu ala syartir Waqif Waqaf, Waqaf itu bersyarat yang Waqaf Jadi yang harus tahu Nama masjid Jangan lagi di Ditaruh di madrasah pun tidak boleh Namanya orang yang katakan ini Saya wakafkan untuk Masjid, ditaruh, dilanggar Surat tidak boleh Ditaruh di madrasah, tidak boleh. Kalau dikatakan di masjid ini, di dalam masjid lain juga tidak boleh. Jadi al wakfu, ala sharter Waqif nah, Ini, ini tak boleh di masjid yang tahu kalau menerima atau panitia apa -panit apa pun dalam ini wakaf harus tahu. Dikatakan ini untuk apa digunakan apa. Kadang-kadang oleh wakaf itu menentukan, tapi dalam keajaian tidak bisa diterima. Bagaimana? Adalah wakaf di masjid sepanjang baputnya baik apa ini karpetnya sudah bagus. Adakah kopi, saya sewa karpet tuan. Ya, tapi saya minta ditaruh di muka sok awan. Jawab saja, tak boleh. Ya. Nanti tu maaf, ini sudah penuh. Di muka sudah ada, dan ini semuanya sudah bagus. Kalau saya syaratkan begini, wah kita enggak bisa. Kalau saya nak kopi untuk masjid, terserah taruh di belakang. Tak ingat terseranti. Bagaimana? Manda pak harus taruh di muka. Tak boleh bisa tentukan tidak bisa. Karena saja. Nah, ini salah ini ini tidak bisa kesana namanya Kalau sudah ada apa tumpuk begitu, tumpuk-tumpuk sampai kalau semua kaya seratus orang wakaf taruh di muka semua kan cinta ini bagaimana iya tak harus bisa kesana apalagi di masjid babutnya apa bagus wakaf yang tujahan minta ditaruh apa? ditaruh di muka bagaimana Nah, ini tidak bijak, tidak bijaksana itu. Kemudian ada takmir masjid membeli minyak wangi dari wang masjid untuk meminyaki karpetnya. Ini boleh tak? Nah, dilihat, uang masjid itu digunakan keperluan masjid Sekarang mengapa karpetnya kau diminyaki? <laughs> ya, ini masalahnya. Wah, ini karpetnya umpamai bau enggak enak dan untuk orang-orang salat biar ada Kalau dia masih kepentingan masjid kepentingan masjid boleh maunya diberikan untuk tempat masjid boleh nah ini. Nah ini boleh saja jangan kepentingan baga sini dah beri punya maunya masjid pakai sendiri <laughs> ini tidak boleh Saya kemudian ada orang Kalau membaca doa, pahlil dan sebagainya, khususan ila ruhi sama khususan ruhi. Ini bagaimana? Apa perbedaannya? Ya boleh saja sama. Ila, li, dimaksudnya saat satu. Kepada atau untuk. Jadi, alfaatatuh ila arwahi, al anu-anu-anu, wa khususan ruhi fulalih. Sudah sama saja Tapi lebih terkenal, lebih tersohor Dipakai ulama-ulama Ilah Jadi pakai apa? Ilah Wahususan ilah muhi. Jadi wahususan ilah muhi. Kemudian yang ditanyakan lagi Membaca ayat kursi Mengapa dilapakkan bismillah Membaca Qur'an Itu memang sunnah Bagaimana bismillah Tapi dalam ayat kursi ini Sudah punya rangkaian Di tengah-tengah Baca fatihah dulu, jadi sudah. Lalu ayat kursi, jadi sudah langsung. Sama dengan kita baca Quran, sudah langsung. Ini tidak usah pakai bis. mulai saja. Kalau mulai mau baca, sekarang mau mulai baca bismillah Allah ayat kursi, pertama kali baca sunnat bismi Allah. Setiap baca Quran, sunnat baca bis. Malah tahu sekali. Pertama kali tahu. Kita baca Quran bersama. Ya, tak Quran Quran, Fathir bilai. Jadi baca tak awal, nah, eh, Yang sunnah pertama itu adalah awtu. Nah, terus jelangkan dengan bismillahnya sekali. Inam rangkaian dalam fatihah, terus al alqosh, kulun dan sebagainya. Nah, karena kul ini dibaca satu surat, suratnya ada bismillahnya. Walaupun bismillah ini tidak masuk lingkungan surat, tapi pembukaannya ada bismillah dibacakan. Bisa, baca, tidak baca, baca, baca, tapi afdanya ya apa itu. Kul-kulnya tiga kali. Ya, tiga kali, kul-kulnya tiga, tiga kali. Bismillah semua. Oh, bismillah, ya oh, bismillah semua. Karena surat Satu surat, satu surat, satu surat. Satu surat lengkap kan? Seperti dengan isi akur, walaupun bismillahnya tidak masuk ayat daripada ul eh, ul ul baca sekali. Jadi, diulangkan? Ya, diulangkan itulah afdalnya itu lambat. Lalu ada orang tanya, orang membiayai toko, jual belinya tanpa ijab qabul. Al ijab wal qabul itu ijab qabul. Lama-lama ijab qabul diringkas jadi Jab kabul. Sampai kadang keliru cap kabul. <tuh, tuh, tuh, tuh. <tuh, tuh, tuh, tuh. Ya ditayang gericap kapur. <laughs> eh itu semuanya. Jadi cap-cap kabul Jadi. Jadi hijab, hijab populer ini si hijab populer. Menjadi cap-cap bukan cap tapi jap kapul, cap <laughs> ya, ya, ya. <laughs> <Jadi>, eh, ya. <laughs> kapul. Eh, ya, baik. Nah, sekarang jual pria. ini start, boleh Bapa, sudah boleh enggak? Bapak sudah urfa di mana? Jadi maksudnya sudah orang jual, ini sudah ikut jual dia beli, ya beli. tapi afiliasnya dia pakai saya jual saya, omongnya kita ke toko apa sudah tidak apa-apa boleh sudah Kadang-kala saya taruh ada harganya dan sebagainya memang dia niat jual, yang bukanya seorang untuk jual yang beli sudah beli, boleh nah, saja. Beli, sudah Jadi ini beribu, bungkus bayar bayarlah sudah. Kalau dah katakan saya jual saya beli, itu sudah boleh. Jangan lagi di toko biasa-biasa kan banyak. Tapi, akhirnya bagi saya jual saya. Nah, Siapa nah, boleh jual? Ya semua boleh mana? Itu sudah sudah open. Oh, Jam apa senjeng? Migrasi. Saya rasa demikian dan masih ada soal. InsyaAllah kita jawab lagi. Dan ada beberapa yang minta paraf fatihah. Mungkinkah mendapat apa yang diberikan dengan orkah al-fatihah? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم بارك لنا في ما رزقتنا وفي ما انتعمت بنا واشكرنا فضلك اللهم اجرنا الضر وارغنا وبطر اللهم اللهم ازق وزرها من عاف إنك بلام الدنيا خير أرنا ربنا آتنا في الدنيا حسن العاق والحسن العذاب النار اللهم افنا الشرك تقول ما ضار منها وما مضى اللهم افنا الشر الظالمين والعاسلين والظالمين والقافرين فيما شاء في الله من شر إنك عالم في القدير اللهم افعنا بمعلمنا الصمد اللهم افعنا اللهم افعنا بمعلمنا الصمد اللهم افعنا اللهم افعنا بمعلمنا الصمد اللهم افعنا اللهم بارك الناس في معطينا في مرضنا اللهم ارزقنا أبي بارنا واولادنا وضيئات اسم الجميع ايمانا قابلا وقينا صادقا علما نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وفيرا وصحلا طيبا وامرا طويلا بعونك يا الله اللهم صل على السلام والعافيه وعلى القوه البطانه ونصب القوم جعفريد هذا الدفن المطمئنه ودفن الغلق العصمه وعملنا مقبولا وصينا مقبوله وسنا وديانا ديانا نصره ومنه المقبوله اللهم ربنا تقبل منا من تسمع لي وتطمنا انك تواب رحيم واصلنا وارحمنا اللهم لا ننسى القوم جعفريد اللهم انصرنا بالعافيه والمحافظه في الدين والدنيا والاخره في رحمتك يا ارحم الراحمين في رحمتك يا ارحم الراحمين في رحمتك يا ارحم الراحمين رحمنا وصلى الله <سؤال> عليه وسلم سبحانه ربك رب العتب وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة I love you.